Филмовият фестивал Любовта е Лудост започва днес във Варна. Това е 23-то издание на престижното филмово събитие. Сега на телефона е председателя на филмовото Жури, професор Любомир Халачев, който познаваме като ректорът на натвист Здравейте, професор Халачев. Здравейте. Кажете ни, за какъв фестивал се готвите? Готве се. Имам надежда, че това ще бъде най-хубавият фестивал до този момент, въпреки че не е някаква юбилейна цифра но все пак тази година имаме 100 години българско кино, имаме подготвени, доколкото говорихме с директора на фестивала Професор Дозец, имаме подготвени интересни съпътстващи програми. Надявам се, надявам се, че и самите фестивални филми ще бъдат конкурсни, ще бъдат силни. И освен това разбира се, има много а, интересна програма около самия фестивал, която и за мен е любопитна, Носителят на златна Палм от Кан ще бъде представен. Имаме. Тай вечер се открива с така, един добър български филм Къръци, който доста награди обратно по, по фестивалите. Така че надяваме се, че първо ще се оправи времето, ще спре този дъжд и второ ще бъде не само хубава атмосфера лятно, есена, но се бъде и хубава фестивалната това сега. Дъждът всъщност е приятел на киното. Няма нищо по-хубаво от това, докато навън вали човек да е в филмовата зала, да, нали така? Да. Да го но гледаме този, и от тази този. страна. Правилно. Колко филма? 12 състезателни, но... 12 състезателни и другите... С професор Доворихме той спомена, че са над 90, но колко точно не мога да ви кажа, не съм виждал все още каталога по пътя съм, Но има примерно интересна панорама от Полша. А, имаме тази година, освен това, че саме на Георги Мишеев, че има негови силни Професор Вера Найдена, е също 80 годишни, че съм е с, е, така е една много интересна книга, която ще представим там. А, въобще културната програма бих казал даже, че е по-интересна от самата фестивала, защото около самата културна програма, според мен, е, е, до голяма степен е съсредоточен или е фокусиран фестивалът, защото той се опитва да бъде не само фестивал, който награждава там 12 сил на гледаци и се дава Златна Афродита, а да бъде част от сериозното културно а, пространство на гарно, което не се успее. О... Това е Още повече, че наистина съвпада и с 100 годишната на българското кино, и с това как да го кажа невероятно оживяване на филмовия живот в България, на което сме свидетели, но аз искам да ви питам с едно изречение: Вие не смятате ли, че любовната тема в киното? може да бъде изчерпана или на практика тя е единственото, което вълнува изобщо, даже във филмите, където видимо я няма. Изобщо това с любовта и киното, толкова универсално ли е? Ами, любовта ля... Ляб... според мен е най-интересната тема в киното и не само в киното. Още честно да ви кажа, аз и мечтая, не знам дали си срещнем тук такъв филм, мечтая си да, да наградим Една хубава романтична комедия. Като казвам хубава романтична комедия, винаги ще ви дам и пример. Става дума примерно за четири сладби е Нали, погребение. Мештава си такава романтична комедия да ни се падне, и аз да издам наградата, защото това ще бъде наистина 100% упопадение с темата на фестивала. Да, защото любовната трагедия преобладава, социалната трагедия преобладава и любовната трагедия преобладава и изобщо в такова състояние на света живаем. Ами, не знам дали с със такова състояние, аз на кръма не живея в такова състояние, аз предпочитам романтичните комедии, пред любовните трагедии, но... Сега, кото ни поднесе пък съдбата? Ще видим. Ами ще видим, да, как, как изглежда. А Сега още нещо интересно. До вечер началото ще бъде дадено с българския филм Каръци. Също времено с това през деня жителите и гостите на града ще може да гледат руската класика на Сергей Бундарчук Съдбата на човека от 59-та година. Затова последният ми въпрос към вас е а, дали смятате, че това съчетание между премиери? Състезателни филми и класика е печеливша формула за един фестивал. Аз мисля, че вече повечето фестивали, сега не мога да кажа за всички, но повечето фестивали се стараят да правят такъв или подобен вид ретроспекции, защото за хората започваме вече да се ограмотяваме. Сега минало това време, в което всички филми, които излизаха, бяха гледани. В днешно време вече хората не гледат толкова кино и е много хубаво. Когато един фестивал създава широка платформа културна, върху коя, която платформа може да надгражда. Примерно, тази година ще има а, знам, ще има панорама, арменско кино, ще има полско кино, ще има, както казахме, българско кино Георги Нишев, ще има класика, някаква руска и каквато идея. Нека да видят хората, това е много интересно. Добре, аз ви благодаря за отделеното време. Е професор Любомир Халачев, председател на журито на Варненският филмов фестивал Любовта е лудост, който започва днес във Варна. Чакат ви, ако сте във Варна, 10 много сериозни и интензивни филмови дни.